Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vəl-aqibətlilmüttəqin, Vəl-əuqdvənə illə aləl-zalimin, Vəu salli vəu sallimə aləl-məl-məl-məl-məl-səl-rahmətlilə aləmin. Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və sahbəhə və minəttəbəə bi sünneti ilə yvm-i ddín amma ba'd. Birinci məsələ, bir üç üç üçün qisimlərindir. Bir üç üçün qisimlərindən də birinci qismi rububiyyətdə şirkdir. Dedik ki, yəni, şirkin qismləri Tuhidin şirkin qismlərinə nisbətdə neçə yerə bölünür? 3 yerə rububiyyətdə, ad və sifətlərdə, bir də uluhiyyətdə şirk. Birinci qism rububiyyətdə şirkdir. Rububiyyətdə şirk böyük şirkin qismlərindən biridir. Həmin şirkdə Allah taalan, Zatı ilə asılıdır. Rububiyətdə şirkin tərifi nədir? Rububiyətdə şirk Allah Subhanahu taalanın rububiyyətinin xüsusiyyətlərini, yəni Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərinin hamısına və yaxud bəzisini Allah Subhanahu taaladan qeyrisinə sərf etmək. Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərinin hamısına və yaxud bəzisini Allahdan qeyrisinə sərf etmək və, və yaxud Allah subhanı talanın rububiyyətinin xüsusiyyətlərini inkar etmək, tətil etmək. Allah subhanı talanın rububiyyət xüsusiyyətlərinin hamısını Allah subhanı taladan inkar etmək. Və rububiyyətin xüsusiyyətləri də nədir? Yaratmaq, ruzu vermək, diritmək, öldürmək, vermək, almaq, fayda vermək, ziyan vermək bu kimi şeylər nədir? Yaratmaq, Rububiyyətin xüsusiyyətləridir. Yələn, rububiyyətdə də işik bu xüsusiyyətləri Allahdan qeyrisinə sərf etmək, hamısını və yaxud bəzisini. Etiqat edir ki, filan kəs, məsələn, baba evlad verir, filan baba ruzu verir, filan baba kömək edir. Bu nədir? Rububiyyətdə işik şey olur və yaxud Allah subhanələlən rububiyyətinin xüsusiyyətlərini Allahdan inkar etmək, Allahın yaradan olmağını inkar etmək, evlad verdiyini inkar etmək. Rububiyyətdə şirk iki cürdür. İki cürdür. Birincisi şirk-ü təətildir, yəni inkar şirkidir. İkincisi ilk isə şirk-ü təmsildir, təmsil şirki, oxşatmaq şirki. Birinci növü şirk-ü təətildir, inkar şirki. İnkar şirkinin tərifinədir. İnkar şirkinin tərifi odur ki, yəni huwa ta'tirul masnuan sanihi. Yəni yaradılanı yaradılanın yaradını, yaradanını inkar etmək. Yəni deyir ki, məxluqun yaradanı yoxdur. Və eləcə də yaradanı öz feillərini feillərini inkar etmək. Yaradanın feillərini inkar etmək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 Rubiyyət xüsusiyyətlərini inkar edir Və ya Allahın Aləmləri Rəbbi olduğunu inkar edib Buna misallardan Birincisi Fironun şirkidir Hansı ki Açıq ayətlərin rübiyyəti inkar edirdi ki, Qal Allah talab olur ki Qali və mən Rabbülə ələmin Firon deyir ki, aləmlərin Rəbi kimdir? Nədir? Yəni, inkar edir Şüfarəf Suresinin 23-cü ayəsi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 Musanın ilahını göreyim. Və inni ilə azın nuhu kəzibə və mən onu yalancı sayıram. Yəni, Musa a.s. Çünki Musa a.s. ona dəvət etmişdir ki, aləmlərin Rəbbi var, Allah subhantı aladır və Allah subhantı aladır göydədir. Ona görə deyir ki, yəni Firon, Firon deyir ki, mənə ucaqündür qalatik ki, göyə çıxın Musanın ilahına baxın. Çünki Musa a.s. ona nə dəvət etmişdi Dəvət etmişdi ki, o aləmlərin Rəbbi Allah subhantı aladır, Allah da hardadır, göydədir. Və bu şirkin növlərindən də vəhdət-i vücud əqidəsinin şirkidir. İbn Arabi, İbn-i və başqaları. Hansılar ki, deyirlər ki, İnnəl Xaliq Aynül Məxluq Yəni, yaradan, yaradılanın özüdür. Xaliq məxluqun özüdür və Allah Subhanətə Ağlanın aləmlərin Rəbbinin olmasını inkar edirlər. Deyirlər ki, burada yaradan və yaradılan şey yoxdur. Yaradan, Yaradılandı, yaradılandı, elə yaradandı. Əgər desəm ki, quluna Rəb var, ücəyə olur qoşmuş olursam, ona görə də Rəblə qulun arasında heç bir fərq qoymadılar. Bu, neçənci misaldir, ikinci misaldir. Və bu, şiqdən də fəlsəfəslərin şiqlidir. Hansılar ki, deyirlər ki, aləm, dünya qədimdir və əbəddidir.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 Yəni Allah Subhanahu taala inkar edirlər. Məsələn, səbəblərdən, vasitələrdən irəl gəlir nə deyirlər? Deminlər ki, bu aləmi yaradısı var, yaradı. Yəni Allah Subhanahu taala aləmi yaradı deyirlər ki, yəni aql al-aql al deyirlər və ya əl al-illaatul fa'ila deyirlər. Deyirlər ki, yəni məsəl üçün Allah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 Çünki Allah subhata alan ad və sifətləri nədir? Rububiyyət, rububiyyət nədir? Allah subhata alan sifətləridir. Rububiyyətdə şirkin ikinci növi isə şirkud təmsildir. Şirkud təmsil nəyə deyilir? Tərifinədir? Hu tasfiyyatu beynilləhi və xarqıhi fişə imin xasə isə rububiyyət. Yəni, rububiyyətin xüsusiyyətlərində Allahla Allahdan qeyrisini eyni səviyyədə tutmaq.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 Nə nə idi şirk ittemsil? Yəni Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərindən Allahdan qeyrisinə vermək. Bu şirkə də misallar birincisi nəsr olunanı şey ki, hansı ki Allahla yanaşı rəblər götürdülər. Və Allah subhana üçün üçüncüsü etdilər. Allah subhana nə deyir? Deyilə qət kafərullezinin qalu inna inna Allahu salasu salasa. Artı Allah üçün üçüncüsü deyənlər nə oldu? Kafir oldular. Deyirlər ki, ata, oğul və müqəddəs oğul. Allah subhantala, ruhubiyyətin xüsusiyyətlərin kimi verirlər? İsa aleyhissalama verirlər. İkinci misal isə məzusilərin şirkidir. Hansılar ki, deyirlər ki, aləmin iki dənə Rəbbi var, onlardan biri xeyri yaradır və biri də şərri yaradır.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 Hansı ki, bu ümmətin məzusiləri sayır, qədəri inkişad edilənlər, onlar deyirlər ki, yəni, hər insan öz fəilini yaradıb. İnsan özü fəilini yaradıb. Bununla nə inirlər? Biz bildik ki, yaratmaq da əmr etməkdə nədir? Allah məxsusdur. Allah subhantala, bizi də, bizim əməllərimiz də kim yaradıb?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 Sufilərin zənn etdikləridir. Evliyalarda deyirlər ki, evliyalar fayda verir, ziyan verir və dünyada idarə eləyirlər. Yəni gəbrə ibadat edənlərin bir tərəfdən şübhəsi nədir? Bu yaddaş Nə üçün? Çünki etiqad edir ki, falan kəs pirsad baba evlad verir. Gedir yanına deyir, "Ey pirsad baba, məşfaət ver." Şəfa kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Evlad kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Ruzi kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Rubiyyətin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, rububiyyətin xüsusiyyətlərinin kimi verdi? Babaya verdi. Baba da yatıb ya orada. Nə bu eşidir, nə bunu eşidir, nə de ki, cavab verə bilir. Özünə heç fayda verə bilmir. Əgər özünə fayda verə bilsə idi, ölməzsin. Əslində, insanlar ona kömək edir ki, öləndən sonra yullar, kəfənliyirlər, namazın qıllar, basırırlar, sonra dua edirsən. Artıq əməl dəfsərinə olub, bağlanır. İkinci məsələ. Böyük şirkin qismlərindən əsma və olan şirkdir. Birinci əsmə və olan şirkin, şirkin tərfi Tərifi nədir? Əsmə və sifətdə əsmə və sifət olan şirk. Əsmə və sifətində olan şirk. Hu təsviətu beynəllahi vəl xalq fi şeyin əsmə və Allahla qeyrisini Allahın ad və sifətlərində eyni tutmaqdır Bi əyyəc ələlilləh əzəvəcən niddən fi əsməyi və sifəti Yəni, Allahı ad və sifətlərində şərik qoşur Fə yusəmmihi bi əsmə illəh əv yasıfuhu bi sifəti Həmin şərikini Allahın adları ilə adlandırır Və yaxud Allahın sifətləri ilə sifətləndirir Necə ki, ilə cinə Fət fələcində dəyimə buyurur 1-ci cid 516-cı səhifəsində. Və əsma vəsifətdə şirk də iki, iki yerə bölünür. İki növdir. Birincisi şirk-ü təşbihdir. Təşbih şirkidir, oxşatmaq şirkidir. İkinci isə şirk-ü iştəqaq. İştəqaq, yəni alma, çıxartma şirkidir. Birinci növi şirk-ü təşbih, təşbih şirki. Təşbih şirki nədir? Pərifə. Həmin təşbih şirki o şirkə deyilir ki, məxluqlara məxsus olan adları və sifətləri Allah subhantallaya ispat eləsin. Təşbih şirki o şirkə deyilir ki, məxluqlara məxsus olan adları və sifətləri Allah subhantallaya ispat etsin, Allah subhantallaya versin hansı şeyləri ki, məxluqa ispat eləyir.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 oxşatmaq şəklində, yəni Allahın məxluqa bənzətmək. Allahın əlif, məsələn, deyir mənim əlim kimidir? Allahın istivası deyir məxluqların istivası kimidir? Bu nədir? Əsmə və səfətdə şişlərin, noblərin dəndir. İkinci şirk isə, ikinci növü isə əsmə və olan şirkin ikinci növü isə şirkul iştıqaqdır. Yəni alınma şəklidir, şirki, alma Bunun da tərifinə deyim.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 Hər hansı bir adı, və sifəti götürsün və həmin adla, və Allahdan qeydisini adlandırsın və neynəsini sifətləndirsin. Bu da Allah subhanətlərin adlarında olan ilhətdir, yəni meyildir. Və buna olan misallardan da müşriklərin etdiyi əməllərdir, hansı ki öz batil ilahlarını, Allah Subhanahu taala'nın adları ilə adlandırmışdılar. Allah Subhanahu buyurur ki: "Velillahi'l esma'l Ən gözəl adlar Allah'a məxsusdur. Onu həmen adlarla ibadət edin. Onu həmin adlarla dua edin. "Ve zallu'llezine yu'lhidun fi esma'ihi seyuzawna ma kanu ya'malun." Allah'ın isimlərində ilhad edənlərə, meyl edənlərə, yəni Allah'ın isimlərə vazib olan şeyləri üz döndərənləri tərk edin onlar etdiyi əməllərin cəzasını görəcəklər. Əraf surəsinin 180-ci ayəsi. Yəni görən Allah subhanalə və sıfat toğ edəndə nədir? Deyir ki, Allah subhanalə adında haqqını verməyənləri tərk edin. Bu tərk nədir? Tək nədir? Lə iləhə illallah. Yəni tağuta küfr deməkdir. Ona görə hətta bəzi sələflərdən gəlib ki, təfsirdə tərk edəyin Hətta deyir, bu ayədir, nəsx olunub, nə nə vaxtda qın ayəsi ilə nəsx olunub. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu az və inkar edən nə olur? Kafir olur. Baxın, az və sıfatlarda sələflərin verdiyi yerə Allah Subhanahu tən ayəsi, yəni təvhiddir. Allahə iman gətirmə, tağutu inkar etmək. Və yulhidu mənası da yəşrikun deməkdir. Necə ki İbn Abbas də yəni Allahın isimlərində şərik qoşanları tərk eləyin. Və nədir? Tağuta Allaha iman Onlar etdiyi əməllərin Cəzasını görəcəklər Və İbn Abbas Radiyallahu anh buyurur ki İçtəq qulu Uzzə minəl Əziz Uzzəni Əziz adından götürdülər Allah Subhanı talan Və Əştəq qullət min Allah Və latı da Allah Subhanı talanın Allah adından götürdülər ki, İbn Əbü Hatim İbn Abbasdan Durrun nəsurda rivayət edir Və Şirkin üçüncü növü isə böyük şirk növlərindən uluhiyyətdə və təəbbüddə olan şəkdir. Uluhiyyətdə və təəbbüddə, yəni qulluqda, uluhiyyətdə və qulluqda olan şəkdir. Yəni fərqi nədir uluhiyyətdə və qulluqda olan? Uluhiyyət Allaha nisbətdir. Allaha nisbətdə götürülür. Qulluq isə qula nisbətdə götürülür. Uluhiyyət və ibadət tohidi Uluhiyyət tohidi Allaha nisbətdə etibarı ilə deyilir Allaha nisbəti etibarı ilə deyilir Qulluq isə qula nisbəti etibarı ilə deyilir Yəni, tohidin ə, şirkin, böyük şirkin növlərindən Üçüncü qismi tohidin qismlərinə münasibətdə Uluhiyyətdə və ibadətdə olan şişdi Təbbüddə olan şişdi Qurtubi Rahimullah bu barədə buyurur ki, Aslı şirk muharram ehtiqad-ı şərikin lillahi ta'ala fil ilahiyyə. Aslı şirk-ül-muharram, yəni haram olan, əsli, haram olan şirkin əsli əsası Allah subhanət alədə ilahiyyətdə, uluhiyyətində şəriş ehtiqad etməkdir. Və hüvə şirk-ül-əqzam və ən əzəmətli şirk də budur. Və hüvə şirk ül və zahiliyyə şirki. Cahiliyyə şirkidə, həmin şirkdir. Wa alayhi fi rütbəti i'tiqadu şərikə lillahi təlifil ondan sonra rütbədə Allaha fəlində şərik i'tiqadı gəlir, yəni rubiyyətdə şirkdir. Wa huwa qawlu man qal və bu da yəni, o şirkdə bu sözü deyənlərin şirkidir ki, innə məvcuda ma mə ğeyrəllahi təala yəstəqillu bi ihdāsi fi'l Yəni, Allahdan başqa hər hansı bir varlıq özü müstəqil olaraq nə isə yarada bilər, nə isə icat eləyə bilər və illə müətəqəd kəvnə iləhən onun ilah olduğunu etiqat etməsə bilər və bu da qurtubunin, rahim olan kənəmidir Yəni, şirkin, yəni, aslı şirkin Muharram, yəni haram olan şirkin əsli ibadətdə olan şirkdir və bu cahilliyyət şirkidir və Peyğəmbərlərin göndərilməsinə səbəb olan şirkdir. Çünki nə üçün biz keçən dəssərlərdə dedik, artıq Allah Subhanahu taala uluhiyyətdə şərik qoşmaq, həm Allah Subhanahu taala əsmâ və sıfətlərində şərik qoşmaqdır, həm də Allah Subhanahu taala rübiyyətində şərik qoşmaqdır. Ona görə Allah Subhanahu taala Quranda bir neçə yerdə deyir ki, Allah Taala müşrikləri bağışlamayacaq, nə üçün Allahə piz zənn etdiklərinə görə. Çünki Allahə ibadətdə şərik qoşmaq, Allahın rübiyyətinin həzzini naqisləşdirməkdir. Yəni, baxın, şərik qoşur Allaha uluhiyyətdə, gedir, ibadət edir e, babiyya. Babiyya deyir ki, mənə evlad ver, dua eləyir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, baba Allahla yanaşır, Rəbbdir. Rəbbini nə elədir? Naqistləşdirdi. Və uluhiyyətləş üçün tərfi nədir? Allah-ı ibadətdə şərik qoşmaqdır. Allah-ı ibadətdə şərik qoşmaq. Və yaxud təşrihdə şəriş qoşmaq, əvv təşrih, təşrihdə, yəni şəriyyəti qoymaqda, şəriyyət hökmünü qoymaqda Allaha şəriş qoşmaqdır. Fə yasriful abdu liqeyri illəhi şeyə min ənvərin ibadət illəti susrafu illəhi. Yəni Allaha sərf olunan ibadətlərdən hər hansı bir, növ, bir növini Allahdan qeyrisinə sərf edir və yaxud yəttəqizu qeyrihu muşəriyan. Allahdan qeyrisini müşəri setir. Şəriyyət qoyan setir. Şəriyyət qoyan setir Allahdan qeyri. Şəriyyət qoyan setir Allahdan qeyri. Fitləşik və Allahdan qeyrisini Allaha təşriyyətdə şəriyyət qoymaqda nə edir? Şəriyyət götürür. Necə ki? Yəni, Fətəhu Ələcəddə İməl-İl-Buhu Səlimiyyə vəl-İfdə 1-ci dildin 516-cı səhifəsi. İbadətdə və uluhiyyətdə şirkin növləri İkinci məsələ, yəni birincisi uluhiyyətdə şirkin tərfi idi. Uluhiyyətdə şirkin tərfi nə idi? Allaha Allah ibadətdə və təşrihdə, təşriqdə, şəriyyət qoymaqda şərik qoşmaq. İkinci məsələ uluhiyyətdə şirkin növləri Birincisi ncisi duada şirk. 2-ncisi şəfaətdə şirk. niyyətdə, iradədə və qəsddə şirk. 4-ncisi itaatdə şirk. 5-ncisi məhəbbətdə şirk, isə qorxuda şirk. İnşallah itaətdə şirkiyə gəlib çatdığımız zaman, yəni Allah'a təşəkkürdə şərək qoşmağın mənasını orada geniş Şərx olunacaq ki, nə deməkdir? Məqsəd nədir? Uluhiyyətdə şirkin növlərindən biri Duada şirkdir Nədir? Duada şirk Dua nədir? Duanın tərifi Yəni, uluhiyyətdə şirkin növlərindən biri Duada şirk Duada şirk nədir? Duada şirk nəyə deyilir? Duada şiç Allahdan qeyrisinə, evliyalara, peyğəmbərlərə və başqalarına dua etməkdir. O şeylərdə ki, o şeylərə yalnız Allah subhantala qadirdir. Allahdan başqası qadir deyil. O şeyləri Allahdan başqasından, peyğəmbərlərdən və yaxud evliyalardan istəyirsəm. Kim Allahdan qeyrisinə dua edərsə və yaxud onun, Şiddəsini aradan qaldırmaqdan ötürü çağırarsa Və yaxud kömək diliyərsə Və yaxud Allahdan qeyrisinə sığınarsa O şeylərdə ki, o şeylərə yalnız Allah dağla qadirdir Ruzi tələb etmək Xəstəyə şəfa tələb etmək ölmə, ölüm, ölüm dirilmək Və yaxud ölünü diritmək Və birin isə buna bənzər şeyləri Allahdan başqasından istəyərsə, o şeylərdə ki, yalnız Allah spontala qadirdir, artıq Allah spontaladan başqasını Allaha nə etmiş olur? Şək qoşmuş olur. İstəyir həmin çağırdığı insan, dua etdiyi insan, peyğəmbər olsun, istəyir evli olsun, istəyir din olsun və hər hansı bir məxluq olur olsun. İbn Qeym rəhmullah böyük şirkin növlərini sayanda buyurur ki, min انواعه ينبش كنولندن ده biri talabul hawaj taləbul al mauta ullardan hazetleri qarşılamağı tələb etməkdir vel istighathatu bihim va onlara istighathə etməkdir yani şiddətli halda şiddətini qaldırmasını tələb etməkdir va tawajju ilahem va onlara tərəf yönəlməkdir va həzə asrush şirkil al Və bu da alemlərin şirkinin əslidir fa innal man yataqat inqata Çünki meyyid öləyinin artıq əməli kəsilib. Və hüvə lə yəmlikul nəfsihi darran və lə nəf'ən fədlan əmmən istəqatə bihi və səaləhü qədər həcidir. O insan, ölən insan özünə nə bir ziyan verə bilər, nə də bir xeyir verə bilər. O ki, qalsın ki, kim ki ondan e, kömək diliyir və onun hadirətini qarşılamaqını istəyir. Nə özünə kömək verə bilmirsə, ziyan verə bilmirsə, Ona dua edənlərə, ona kömək edilənlərə necə kömək edə bilər? Bu, yəni, Allahdan qeyrisinə dua etmənin şiç olması barisində dəlillərə gəldikdə isə Allah s.ə.q. və mən yədumə Allah iləhən əxrə lə burxanə ləhu bihi fə innə mən xisəbəhu, innə rabbihi, innəhu lə yufləhu l-kəfirun Muminun surəsinin 117-ci ayəsi Allah s.ə.q. və mən yədumə Allah iləhən əxrə bir ibadətə dua edərsə kim Allahla yanaşı başqa bir ilaha dua edərsə lə burhən onun bu barədə heç bir dəlili, heç bir sübutu yoxdur fa innəmə hisabu ində rabbih onun hesabı rəbbi qatındadır innəhu layfəl həqiqətən kafirlər, nizat tafazlar kəfirlər qurtulmazlar Və bu şəxsdə Allahdan keçən dua edən şəxslə Rəbbi ilə görüşəcək mütləq. Rəbbi ilə görüşəcək. Və Allah Subhanahu onu öz əməllərinə görə hesabını verəcək, hesaba çəkəcək və heç bir qurtuluş görməyəcək Allah qatında. Nə üçün? Çünki o kafirdi. Allah Subhanahu deyir ki: "Və innə hisabahu Onun hesabı Rəbbi qatındadır. Rəbi ilə görüşəcək və əməllərinə görə sorusal olunacaq o qurtulmayacaq. <gürtun> Bastad inne hulle kafir. Heygatan chaferler qurtulmaz. Nə üçün? Çünki həmin insan kafir olur. Nə deyir ki? Təfsir Kərim Rəhman İbn Səyid deyir, Rəhimullah buyurur Quran təfsirində. Beləcə də Allah Subhanahu buyurur ki, "Va iza massal insana turun daa rabbahu muniban ilayhi, thumma iza khawwalahu ni'matan Qul təmət tə'bi kufrikə qalilə. İnnəkə min əşhabinlər. Zümrə surəsinin 8-ci ayəsi. Allah spontan bu ayədə buyurur ki, insana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üst, tutu, üst tutub, Rəbbinə üst tutub, təkcə ona yalvarar. İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üst tutub, təkcə ona yalvarar, ona dua edər. Sonra Allah özündən insana bir nimət verəndə, o əvvəlcə kimə yalvardığını, unudur və insanları Allahın yolundan çıxartmaq, azdırmaq məqsədi ilə ona şəriklər qoşur. Nə edir? Allah'a şərikələr qoşur. Sonra buyurur Allah Subhanahu taala: bu dünyada bir azd olan, küfrünlə bu dünyada bir azd olan şübhəsiz ki, sən Cəhənnəm sakinlərindensən." Allah Subhanahu taala Yəni, ona şərik qoşanı nə adlandırır? Deyək ki, küfrünlə bir dünyada biraz dolan, biraz ləzzət tap, sən cəhənnəm əhlindənsən. Yəni, sənin bu dünyada dolanmağın, bu dünyada ləzzət tapmağın küfrünlə heç bir fayda verməyəcək, əgər sənin sonun, axırın nədir? Cəhənnəmdir sən. Duada şikdə iki növ var. Duanın şikində, duada şik iki yerə bölünür. Yəni, bu növləri zikr etməməkdən əvvəl yaxşıdır ki, bu duanın növlərini zikr edək. Duada şik nesə növə bölünür? İki yerə. Duada şik iki, iki yerə bölünür. Yəni, bu növləri zikr etməmişdən qabaq, ən birinci duanın növlərini zikr etməkdən yaxşıdır. Çünki işçilik həmin duanın iki növündə baş verir. Dua iki cürdür. Dua iki cürdür. Biri, dua və məsələ və tələb. İstək və tələb duası. İki, İkinci dua, ibadət və sənə. İbadət və sənə duası. Necək şeyhul islam, büntə eləyək, ixtəsirat-ı müstəximdə deyilir. Hər iki növdədə, Hər iki növdədə Allah subhanı tağlayıq, yaxınlaşmaq və Allah subhantı halaya satmağı tələb etmək var. Hər iki növdə, duanın hər iki növdə istəyir ibadət və olsun, istəyir tələb və istəyir duası olsun, Allah subhantı halaya yaxınlaşmağı və ona yetişməyi tələb etmək var. İstəyir sualla olsun, Allah subhantı haladan istəsin, istəyir Allah subhantı haladan kömək diləsin, Allah Subhanahu əlində olan faydanı istəməklə və ziyanı uzaqlaşdırmaqla və bu nədir? Məsələ duasıdır. İstəyib məsələ və tələb duası olsun. Allah Subhanahu taldan kömək diləyir. Allah Subhanahu onu, yəni ziyanı uzaqlaşdırmağı istəyir və faydanı da gətirməyi istəyir və istəyir ibadətlə olsun. Allah Subhanahu taala ibadəti ilə, itaatı ilə və əmrinə tabe olmaqla olsun. Əmrinə tabi olmaqla və qadaxasından çəkinməklə. Və bu da dua və ibadət və sənə duasıdır. Dua məsələ və tələb nədir? İstəməkdə Allah da Allahın kömək diləmək, şiddətli halda Allah subhanət haldan ruzi istəmək. Bu nədir? Dili ilə istəməkdir. İkinci növ isə ibadət duası, yəni halının duasıdır. Əməllərinlə istəyirsən. İbadətlə, Allah-ı itaətlə, əmrinə olmaqla, haramlarından çəkinməklə. Bu da nədir? İbadət və sənad duasıdır. Şeyx Rüsləm ibn Teymiyyə bu üçün növ barəsində buyurur ki, budda məğbudələ buddə əyyəkunə məlikən linnəf'i vəddal. Yəni, məğbud, ibadət olunan mütləq ziyan verməyə və fayda verməyə malik olmalıdır. Məbud mütləq ziyan verməlidir və fayda verməlidir. Ziyan və fayda kimin əndə olmal Məbudun əlində olmalıdır. Fəhvə fə yud əlin nəfi və darri dua əl-məsələ. Yəni, fayda verməkdən ötürək, faydadan ötürək. Və ziyanı uzaqlaşdırmaqdan ötürək, məsələ duası ilə dua olunur ona. Yəni, dininlə Allahdan istəyətlək, ay Allah mənə kömək, ay Allah mənə şəfa ver, ay Allah mənə cənnət verir, ay Allah... Məhəd cəhənnəmdən qorur, mən cünahlarımı başlarım Və yud əxofən varacağın dua ibadədə Və qorxu və ümidlə isə ibadət duası ilə ona dua olunur Qorxu və ümid, ümidlə isə, qorxu ilə ümidlə ona ibadətlə dua olunur Fə ulmə ənnən növi Və bilinib ki, iki növdə dua mütələziməndir Yəni, bir-birini tələb edir Necə şüffətə qədər Şeyxulislam İbn Teymiyə bu zövq. Kim? Yəni mutəzə mutələzibən nə deməkdir? Bir-birini tələb edir, nə deməkdir? Bir-birinə dəhalət edir. Bir-birindən nə edir? Tələb edir, bir-birindən edir. Buyurur ki, fəmən sallə awsama aw təvəjja ila Allah azza vəcəbən min anval ibadə, fəqad daa rabbahu bi lisani lhal ay yəxfira lahu və ay yucira hu min azabih və hər Yəni artıq deyir kim oruç, kim namaz qılarsan. Oruc tutarsan, Allah Subhanahu taalayan ibadətin növlərindən hər hansı bir növlə yönələrsə, həmin insan öz halının dili ilə, öz dili ilə artıq Allah'a dua etmişdir ki, Allah Teala onun günahlarını bağışlasın onu əzabından qorursun və Allah-u öz vergisindən ona versin. Namaz qılırsan, niyə görə namaz qılırsan? Allah-u Teala bağışlasın cəndində. Oruç tutursan, niyə, tutursan, niyə görə? Allah-u savab versin. Elə bir ki, sən niyə görə yəni, ibadət dua allanıb? Yəni, buna deyilər lisənül həll. Yəni, elə bir ki, halınla Allahdan istəyirsən ki, ay Allah, mən namaz qılıram, mən günahlarına bağışlar. Mən oruç tuturam, mənə əzir ver. Və mən də Allahu Azza ve Celle-yə dua edirəm, tələb və məsələ Və kim də Allahdan Allahu Subhanu dua edərsə və ondan tələb edərsə və nə istiyərsə, fehvarajin lehu xayifun Artıq o insan Allahdan ümid bağlayır və ondan nə olur qorxur. Hə? Deməli ik, duanın ikisi də mütləqdir, bir-birini tələb edir. Bir-birini öz içinə alır Bir-birini tələb edir və bir-birini edir? Öz içinə alır Çünki kim Allaha ibadət edirsə elə bir istəyir ki, ver Və kim Allahdan istəyirsə verir Allaha ümid bəslir Ümid bəslir və əzabında nənə olur Və qorxur həmin şeyin keçməsindən Necici Şəhx Hüseymin Fətə və əqidədə fətvasında buyurub Şəhx Hüseymin əqidə fətvaları 398-ci səhifə Allah Səhəni təala bülü ki, və qadrə Rabbikimin əstəcib ləkum, inələzini əstəkbrunayın ibadət-i səyyət qurunu cəhənnəmə dəxilin. Rabbiniz dedi ki, əstəcib ləkum, mənə dua edin və mən sizin duanızı qəbul edin. Mənə dua edin, mən sizin duanızı qəbul edin, sizin duanıza cavab verin. İnə lazni istəklərlərən ibadət edəcəklər Həqiqətən məna ibadət etməyi, etməyi öz təkcəbbürünə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəllə olaraq girəcəklər. Qafir surəsinin 66-cı ayəsi və Allah Subhanahu taala bu ayədə duanı ibadət adlandırır. Deyir ki, "Rəbbinizə deyək ki, dua edin. Mən sizin duanıza cavab verəm." Və sonra nə dedi? Dedi ki, həqiqətən mənə ibadət etməyi təkəbbürünə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəllq olaraq girəcəklər və Allah subhanı bu ayədə duanı nə adlandırır, ibadət adlandırır. Və duanın növlərini bildiydən sonra, duanın növlərini bildiydən sonra ki, dua iki yerə bölünür, ibadət duası, biz də istəy və tələb duası və bilirik ki, deyirik ki, şik də duanın bu 2 növündə baş verir. Ya istəy işte və məsələ duasında, ya da daşı ibadət və sənəd duasında başqa bir məsələ şik bu 2 növ, bu növdə, bu 2 növdə necə baş verir. İnşallah bu da qalsın gələn dərsimizdə. Bu günlük bu qədər kifayətlə. <Sessizlik>